Surja En-Nasr Medinase Tre vargje Bismillahir Rahmanir Rahim Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Kur të vijë ndihma e Allahut dhe çlirimi i Mekës, dhe ti shohësh njerëzit duke hyrë në fen e Allahut Grupe grupe ather ma vërojë me falënderim zotin tënd dhe kërko falje nga ai se ai është vërtet pranues i madh i pendimeve